Нагадувала яскравого метелика, який перелітав з місця на місце. То заглядала до альтанки, де вигравали скрипалі у Пілкарі, та час від часу озивався бубон. То кружляла під музику на алеях, то гладила кони і заблітала в їхні різнокольорові гриви нові стрічки. Вона здавалася Левкові якоюсь неземною істотою, котра дивом-дивним завітала сюди з іншої планети. Бо хіба на Землі бувають такі? Сонце вже добряче припікало, коли гості повсідалися у свої екіпажі, весільний кортеж вирушив у дорогу. Попереду трійка коней білий ворони і гнідий, тягла позолочений Ридван з двома великими колесами ззаду і двома меншими спереду, з фігурними вікнами без скла, але з тонкими мережевними фіранками. За Ридваном їхали фурманки з полотняними шатрами, з-під яких визирали жіночі голівки, в легких літніх капелюшках. Завершували весільну кавалькаду і відкриті тарантаси, у яких сиділи чоловіки в світлих костюмах і таких самих капелюхах. Тарантаси тільки-но виїжджали з брами, а Редван уже наближався до мосту. Біля греблі зібрався величезний натовп. прийшло мало не все село, від малого до старого. Левко разом з хлопцями біг за Редваном і вдивлявся в односельців чи не має часом серед людей тата. Не сумнівався, що отримає від нього добрячого прочухана за те, що не послухався його і гайнув за хлопцями. А якщо тато дуже розізлиться, то й солдатською попругою на спині може пройтися. Але що має бути, те й буде. Тільки хай би це сталося пізніше, вже вдома, ввечері, а не зараз і привселюдно. Зітхнув полегшено, не вгледівши ні тата, ні Тимоша. Як він міг не помітити брата? Як? Той з'явився біля мосту так несподівано, ніби з неба впав. Став посеред дороги міцний, жилавий, з палаючими терновими і синім полиском очима, на які спадав смоляний чуб. Розкинув за смаглі аж бронзові руки і всім виглядом давав зрозуміти, що не пропустить весілля. Ні за що не пропустить. Натовп голосно охнув. Трійка із заквітченими гривами могла й не зупинитись так раптово, підім'яти зухвальця, кинути під копита й розтоптати. Але коні ще не набрали розгону, тож крутонули довгими мордами перед Тимошевим обличчям, голосно фиркнули і зупинилися. І він схопив білого, крайнього праворуч заповід і завмер. Стояв і чекав тільки кругла ямочка на підборіді тремтіла. Люди з того боку моста, що вів до села, сторопіло дивилися, що буде далі. Вийде чи не вийде Марина Вишнецька? Підійде чи не підійде до Тимоша Черкаса? Обійме чи не обійме свого відчайдушного гарячого Любчика? Втечезне чи не втече? Стало дуже тихо і неймовірно спекотно. Ніхто не почув дивного приглушеного гулу, що долинув за гори. Не помітив я, як потемніло, як у край пересушене, на електризоване повітря пронизали тонкі розряди блискавиць. А за обрію вже вирвалася і з неймовірною швидкістю наближалася Велетенська чорна лійка, наповнена піском, глиною, водою, сіном, пташиними гніздами і ще хто зна чим. Смерч із шаленою швидкістю пронісся над селом, Покружляв над річкою, промайнув чорним привидом біля мосту, і зник, наче його й не було. Тільки вгорі літали зірвані і розшматовані ним солом'яні покрівлі, уламки дерев, довгі мотузки з випраними рушниками, сорочками підштаниками, підхоплені зненацька на подвір'ях кури й гуси, безладно тріпотіли крильми поряд із блискучими рибами, що падали з неба на дорогу, як град. Перелякані люди кинулися до своїх обійць, дивитися, якої шкоди заподіяла стихія. З другого боку мосту ніхто не рухався. Наче прибиті громом, весільні гості дивилися на місце, де ще мить тому стояв Редван з молодою. Ніхто потім так і не зміг згадати, чи його скинув смерч, чи перелякані стихією коні самі перескочили через поручні і потягли за собою і Редван з Мариною, і Тимоша, який тримав коня за упряж. А внизу під греблею серед кам'яних валунів іще якийсь час чулось моторошне іржання, що перейшло у хрипіння і стихло. От вам і лучче з мосту та й у воду, почув в у себе за спиною. І тієї ж миті на мосту з'явилась маленька біла посать. Як вона опинилась там, сама випала з ридва, наче Марина виштовхнула її, як вижила серед цього пекла. Дівчина підвелася. Рушила до розтрощених поручнів, дивилася на них широко розплющеними очима і повільно, повільно, як Сновида, підступала до краю, до краю. Ще кроки. Чого це всі стоять, як остовпіли? Чого вони бояться? Чого не рятують вишеньку? голосно зойкнув у ливковій голові. І враз його самого, наче вихор підхопив. Він скочив на міст. Підбіг до розтрощених поручнів, незграбно обнав дівчинку і почав відводити її від прірви. «Не плач, Вишенько!» Не пам'ятав, скільки вони так простояли, обійнявшись, міцно-міцно притулившись одне до одного.